Rekao je Allah u poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Podijeliše se jevreji u 71 skupinu. Jedna u džennet, a 70 u vatru. I podijeliše se kršćanju u 72 skupine. Jedna u džennet, a 71 u vatru. I podijeliće se moji sljedbenici u 73 skupine. Jedna u džennet, a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 Draga braća, obzirom da smo već prije spomenuli čije kad smo govorili o onima koji su prvi izmislili proslavljanje rađenja Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem pa smo rekli da su prvi koji su to izmislili osnivači šijske fatimijske države u Egiptu i rekli smo da je osnivač te države odnosno jedan od njihovih uh, kalifa ili vladara poslije izmislio proslavljanje tog davuda odnosno rođenja Muhameda sallallahu alejhi ve On je usto još izmislio proslavljanje još šest dakle odnosno sa, sa rođenjem Muhameda sallallahu alejhi ve još pet dana va je proslovljavo rođendan Muhammeda sallahu aleyhi sallam zatim rođendan Fatimir radijallahu anha zatim rođendan Ali radijallahu anha rođendan Hasan rođen i rođendan Huseina i svakako na kraju je obaveza u da proslogaju i njegov rođendan jer su muslimane svakije proslavljali proslogali šest i šest mevouda ukazujući na tu dakle odakle potiče taj mevoud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 mi moramo napomenuti, dakle, kao što, što smo već prije spominjali više puta, da su svi učenjaci Ehlu Sunneta, kada su čije osnovali tu svoju državu u Egiptu, proglasili nosioce te, dakle, tog mezeva i tog vjerovanja, šijskog vjerovanja, proglasili ih keafirima i smatrali ih keafirima, nevjernicima. Danas, kada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 kako oni sebe nazivaju šije, a danas najrasprostranjenija njihova sekta, i one su među sobom razilaze na brojne sekte, a najrasprostranjenija sekta od Rafidija danas su imamije, znači imamije, koji vjeruju u 12, u 12 imama. Vi ćete vidjeti, iako ovi ljudi izgovaraju šehadet i svjedoči, dakle, izgovaraju ovo iz svjedočenja Islama i priznaje poslanstvo Muhamada sallahu aleyhi ve sellem vidjet ćete da su poslije u brojnim segmentima osnovama ove vjere dakle na suprotnom stajalištu od sljednika Muhamada sallahu aleyhi ve sellem i od onoga na čem bi bio Muhamada sallahu aleyhi ve sellem njegovih asha imamije ih našarije su danas na vlasti u Iranu i tamo su najrasprostranjeniji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 i da ga slijede. Međutim, oni su na sasvim suprotnom vjerovanju od vjerovanja Isa a. S. i od onoga sa čim je Isa a.s. došao. Nema nikakve sumnje da Isa a.s. da ga je Allah s.w.t. poslao da poziva u tevhid vjerovanje u Allah ta'ala, U čistu, ispravno vjerovanju u Allah s.w.t. U to nema nikakve sumnje. Jer je to osnovna zadaća svih poslanika. Šta? Da pozovu ljude ka Allahu, ka vjerovanju jednog stvoritelja Allaha subhanahu wa ta'ala jedinstvo u njegovom rububijetu, uluhijetu i njegovim najljepšim imenima i svojstvima Nema nikakve sumnje, je tako? i njegovo poslanstvo, i njegova dava njegova poslanička misija je jasna bila do kraja u tom smislu i nije Isa alaih selam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 moguće je. Iisa alaih će ih se odreći. I predsudni dan kad se vrati slomit će njihovog taguta križ kojeg su sami sebi isklasali pa ga obožavaju. I krme koji je tako pogano a tako im se osladno. Dakle, nema nikakve sumnje u to da je to moguće. Tako isto i rafidije. Oni se pozivaju na Ali'u radijallahu anhu. Ali ako pogledamo u istoriju, vidjet ćemo da je Alija radi Allahu anhu preteče, dakle, Rafidija. Prvi, znači, Rafidije koji se pojavili u njegovo vrijeme, spali na vatri I to je, dakle, naj, sekta koja je od, od Rafidija, koja je najdublje zalutala u svom vjerovanju, koji su još za vrijeme Alija radi allahu, anha, radi allahu anhu prizivali da je, i vjerovali da je Alija radi Allahu anhu neuzubila Bog, da nije običan čovjek. Pa kad je Ali anhu to čuo Iskopao je Veliki hendak na ložu vatru i pobacuo ih vatru A onaj koji je izmislio to, Tu fitnu I sve to osmislio Je bio židov Abdullah ibn Seve Abdullah ibn Seve Koji je poznat po Ibn Seudar Jemenski židov koji je prihvatio Islam iz licemjerstva Da bi onda zametnuo fitnu Veliku fitnu Čiji je rezultat bio ubijstvo Osmana radijallahu anhu a onda kad je to uspio, kad je to uspio da novo izabrani halifa ali radi Allah ne bi, dakle, stigao ubice osmara radi Allah i pobio ih, onda je nastavio sa izmišljanjem fitni i za podjeranjem svađe i sukova između muslimana i vama je poznata ta fitna. Dakle, iza tih fitni stoji Abdullah ibn Sebe, židov, koji je iz lice mjerta prihvatio islam. I onda kad je zametnuo brojne fitne na kraju se nije ni sa od toga zadovoljio, nego se odlučio da muslimana izvede izvjere iz tevhida. Da ih izvede iz tevhida u širku. Jer sve ovo što su počinili od grijeha prije toga, nije ih izvodilo izvjere. Nije ih izvelo izvjere. Sve dok nije počeo prizivati, da je Alija radijallahu anhu Bog, božanstvo. Njegove sljedbenike Alija radijallahu anhu, kako smo napomenuli, ono je pobacu u vatru, popalio ih, A on je uspio pobjeći i spasiti i dakle, tako se Rafidije pozivaju na Aliju, na Huseina, da su njihovi imam. Prvi imam Alija, pa zatim Husein, zatim Hasan, pa Hussein. zatim Ali, Zeynula Abedin, Ibnu Husein, poslije Huseina, je njegov sin, njegov sin Ali, jedan od rijetkih sinova koji je preživio, odnosno nije bio prisutan na Karbeli kada حسين ubijen الله radijallahu anhu Zatim njegov sin Muhammed el-Baqir Zatim njegov sin Ja'far as-Sadiq Zatim njegov sin Musa el-Kadhim Zatim njegov sin Ali er-Ridha Zatim njegov sin Muhammed el-Jawad Zatim njegov sin Ali el-Hadi koji se izgubio, koji je nesto i kojeg oni čekaju da se, da se pojavi, da se vrati. I to je njihov mehlija kojeg čekaju. Isna Ašerje, dakle Rafidije, Isna Ašerje tvrde dakle da je njihov dvanesti imam nesto nesto i oni ga čekaju, čekaju ga da se vrati. Da je ušao u pećinu. Da je ušao u pećinu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 fešte u smislu čekanja Mehdi je organizuju za neke datume mislim da je jedan od tih datuma 15 šaba Allah najbolji zna. dakle ovo je izmišljena ličnost izmišljena ličnost koji su oni izmislili i čekaju da se, da se pojavi od posebno istaknutih ličnosti kod čija su njihovi svakako učenjaci jedan od njihovih učenjaka je Mansur Ahmed ibn Abi Talib al Koji je napisao poznatu djelo u šijizmu kod Rafidija, znači al-Ihtidaj, koji je štampan u Iranu 1302. hidžretske godine, dakle otprilike prije sto i nešto godina, tako. Zatim najpoznati najpoznatije djelo isto tako i najpoznatiji učenjak kod Čija je El Kulejni. Napisao je knjigu El Kafi. Koja je, se smatra kod njih, kao zbirka haditha, i koja je kod njih najsvetija knjiga. Najsvetija knjiga. Izvor njihovog, čitavog onog njihovog krivo vjerja. Kafi. Ona je kod njih, što je kod nas, kod Ehlu Sunneta, al Bukhari. Sahihu El Bukhari. Dakle, najvjerodostojnija knjiga. Štampana je Isto tako u Iranu 1278. godine po Hidži. Obuhvata otprilke oko 16.000 16.000 haditha izmišljenih. Sve redom izmišljenih haditha. Zatim od istaknutih ličnosti je Al-Hajj Mirza Hossein ibn Mohamed Al-Nuri al, -Nuri, al koji je umro 1320. godine i ukupanje Najafu među tim njihovim najuglednim ljudima napisao je knjigu napisao je knjigu koja se zove Faslu l fi izbati tahrifi kitabi rabbi arbab dakle Faslu l fi izbati tahrifi kitabi rabbi l-arbab znači odlučno ili uh, knjiga u kojoj je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 gdje su vršene intervencije i tako dalje, obtužije Ebu Bekra Jomera da su mijenjali Kur'an. I ashaba ridvanu Allahi alihim sve da su mijenjali Kur'an, da su dodavali i oduzimali. Od tih primjera je, da je u suri Alemnašrahlaka sadrak objavljen i ajet vajalna alijen, sihrak, i učinili smo aliju tvojim sihrom, znači tazbinom. To je zetno, tako? Kažu učenja cihlu sunata da yovu upočatljiv dokaz njihovog džehla i neznanja. I kako Allah subhanahu wa ta'ala razotkriva njihove lažjerit je sura elem na šahli objavljena u Meki daleko prije nego je, ali radi Allahu anhu postao Zet Allahu Sallin Salahi. Zatim u suri tebbe tjedah lebi leheb proklite bile dvije ruke ebi lehebe, kažu terbe tjeda ebi leheb, Ebu Bakr u Amar. Bile proklite, proklite bile dvije ruke Ebu Laheba, Ebu Bakr i Amar. Ebu Bakr i Amar. U ajetu suri Nisa, u ajetu suri Nisa, gdje se govori o ehlu Kitabijama, kako su se ponijeli, kada je Ka'b ibn Ešref otišao kod Mekelija i kad su oni rekli njemu a on je bio od židova, da je u kitabu, i kad su mu mekeli je rekli, vidiš mi smo kod nas uključevi ka'be, mi ovdje štitimo hađije, pojimo i hranimo, mi smo bolji, mi nismo bolji od Mohameda s.a.m. njegovi isljedbenika, vjernika, pa je on rekao vi ste bolji. I objavljene ajed A lamtara ila ladina utu nasibam min al kitabi, ju minuna bil džibiti u atavut. Zar ne vidiš oni kojima je data dio knjige, Znači dat, dio knjige, data ime knjiga prije Kako vjeruju u džibta i tavuta Znači džibta kumire i tavuta Sve ono što se obožava jel, Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala Kako vjeruju u džibta i tavuta Kod šija je to Kako vjeruju u Ebu, u džibta, Da je džibt, znači kumiri Da su Ebu Bakr i tavuta ono to je i tako dalje. E, ova knjiga je štampana isto tako u Iranu 1289. godine pohiđe. Od poznatih ličnosti kod je ajatullah al Mami Kani koji je napisao u knjigu Ten tihul mahal fi ahvalir znači koja obrađuje i govori o ljudima. Znači o istoriji ljudi kao što kod nas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 još brojni ovdje ispred mene, dakle spisak je malo duži pa nećemo sve navratiti, ali najpoznatiji koji ćemo, se još, koji ćemo još u nastavku ovaj, eh, spominjati je Ibn Ebil Hadid koji je napisao komentar na knjigu Neđul Belaga, znači Neđul Belaga, inače knjiga koja se prepisuje ali rad Jallahan i da je tu ovaj rivaj od alij rad, a on je napisao komentar na tu knjigu. I svakako knjigov najpoznatiji nama dobro poznati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 između ostalog njegova rečenica u ovom, u ovom cashful asrar otkrivanje tajni. Cashful sra je otkrivanje tajni. I tačno je otkrio, znači je otkrio svoje pravo lice, koje je dugo prikrivao, gdje kaže da je od osnove vjerovanja i obaveznog vjerovanja kod nas, znači, dakle kod nje i kod refidija, da su njihovi imami na većoj većem stepenu i većoj da ređi od najboljih meleka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 Od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah je subhanahu wa ta'ala objavio poslaniku Sallallahu alaihi Wasallam sallam, ko treba da ga naslijedi poslije njega. A onda je svaki imam spomenuo i imenovao imama iza sebe. Pa je imamet, dakle, kod njih po objev. Po objevu. Osim toga, imam kod njih je ne Nepogrešiv. Dakle, nepogrešiv je i šta to znači nepogrešiv? Ne možemo se desiti da pogreši niti da zabora. I sačuvan je i od malih i od velikih grijeha. Zatim, da njihov ima ima znanje. Kakvo znanje? Koje im je ostavio Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem, da njime upotpunjuju šerijat iza njega. Dakle, to je znanje koje oni samo između sebe imami prenose neko tajno znanje kojim oni upotpunjuju šarijat kad im zatreba poslije poslanika sallaha alijesu sallam i daju ljudima smjernice kako će se ponašati u novonastaloj situaciji zatim neobične pojave za imame njihove koje oni nazivaju mađizam imami moraju imati dakle, te neobične, neobične stvari mađize. to je sve vezano za, za imame E, čime, šta je njihov dokaz oni kažu na, na dan kada prostala jedan, jedan od najvećih praznika koji oni slave znači dan Kadiru Ham, kažu da je toga dana poslanik sallaha a.s. znači direktno rekao i tekstom znači objavio i obznanio da je njegov nasljednik nakon njega Ali radijallahu angli. Zatim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 koji laž smatra ibadetom. Koji laž smatra ibadetom. U tome prenose, dakle, razne potvore izmišljene predaje od uh, svojih imama, od imama Džapara Sadiha, da je rekao, da je rekao, kako kažu, et tukjetu dini od dinu abai, vola imanel iman la tukjeta je moja vjera, Znači, laži je moja vjera i vjera mojih očeva i nema imana onaj ko nema tuke. Dakle, ko ne laže nije vjernik. U drugoj predaji, u Kjafiju, dakle, kako stoji, Ti u ačari dini tuke. Devet desetina vjere je tuke. Dakle, da bi rekao jednu istinu, mora devet puta slagat. Mora devet puta slagat. Pored Ovih stvari, dakle, njegovo je posebno poznato uvjerenje da je muta, privremeni brak dozvoljen, dakle da je to dozvoljeno pored svih sahih predaja kojima je Poslanik sala i se to zabranio. Zatim njihovo vjerovanje u pogledu Kurana, već smo spomenuli, dakle, da je ovaj Kuran promijenjen i izmijenjen, spomenuli smo ovo dijelo koje je napisano posebno na tu temu, međutim osnova znači za, za ovakvo njihovo objedljenje je, je upravo u njihovoj najsvetlijoj knjizi, u Kjafiju. El Kjafij sadrži više od 60 predaja koje tekstom upućuju na to da je Kur'an izmijen. Da je Kur'an izmijen.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 Kad govori sa nama, reći će mi ne vjerujemo u to. Mi vjerujemo u ovaj Kur'an. Međutim, mi znamo za vašu tukiju i uzet ćemo vaše knjige pa ih čitati i vidjeti u što vi vjerujete. U Kafiju kažem više od 60 tekstova koji direktno upućuju na to da oni ne vjeruju da je ovaj Kur'an ispravan, da je izminjen. Jedan od najpečatljivijih tih predaja u Keapiju na 57. strani naravno u štampi koja je izašla 1278. godine po hiji. od Ebu Besira znači Ebu Djafer As-Sadika je da je on rekao otvaraju na njega i lažu da je rekao inna indana la mushafu Fatima aleyhessalam mi imamo Fatimin mushaf neka je na njom selam kale kultu rekao sam Vama mushafu Fatim A kakav je taj mushaf Fatim Radijallahu anha Qal mushafun, fihi mislu Kur'anikum Hada thalatu marad To je mushaf u kojem ima Ku uvom vashi mushafu Tri puta Wallahi ma fihi harfun Wahidun min Kur'anikum hada Tako mi Allah Unjem nema ni jednog harfaj zvok vashi Kur'an Ovo je podatak, precizan podatak Zatim, od njihovih karakteristika je bergha. Od riječani. Od čega? Od Od trojice kulefa ar Od abu bakra umara i utmanu radijallahu anha. Ika kone tvrde, dakle, Allahu poslanik sallahu aleyhi wasallam je objavom Allahovim amram od rijeđu da izaniga imam budi Ali radijallahu anha, ali sone, učinir zulom. يرم بالحياه من الصفابي ومن يامن قياد تدوسين في الله sallallahu alayhi wa sallam Oporučujem vam da se Allaha uzvišenog bojite I slušajte i pokoravajte se makar vam crni rob naređivao Pa uistinu ko od vas poživi vidjet će razileženja mnoga Pa se moga sunneta držite I sunneta mojih ispravnih halifa Držite se njega sunneta Očnjacima ga zagrizite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 فيها الذهابي رايت الله في الكون ربا جميع الكائنات له mujadi bil kilabi qadintu wa fi dal Valija radi Alla ovo smo spomenuli da su to bili sebi i je. Dakle sljedbenici Abdullah ibn sebe koji je rekao za ali radi Alla da je Bub, božanstvo koje je treba obožavati. Pa kad ih je spalio, oni su onda rekli. E sad, je to još veći dokaz da ste ti stvarno božanstvo zato što vatram kažnjava samo, samo Bug. Allah saću. Njihovo proslavljanje znači ovog Bajrama gadiru ham, kažu, to je osamnesti uh, dan od dvijel I ovaj praznik, kada je, kako kažu, Allahu poslanik sallahu alaihi wa sallam imenovao Aliju radijallahu anhu za svog nasljednika, kod njih je veći praznik od, od dva bajrama Islama. To je veći praznik od dva bajrama Islama. Zatim, proslavljaju i Niruz, praznik Niruz koji je zapravo praznik stari farisija, jel' tako? Međuja, vatropoklonika. Stari praznik vatropoklonika i kažu da je kupanje na Dan Miruza od sunnat, od sunat. Dobro. Osim toga ima jedan poseban praznik, jedan veliki praznik koji je devet koji se poklapa sa devjeti danom Rabiju el Tog dana oni proslao jedan veliki praznik kojeg zovu Baba Šuđa'ud-Din. Znači neki šejih koji je Šuđa'ud-Din neki vrlo hravar čovjek i, i hrabrost vjere, tako ga zovu. A u stvari radi se o Ebu Lulu el koji je ubio Omar radijallahu anhu. Dakle, to je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 upražnjavaju. Sve običaje džahilijete koje je poslanik sallaha alijesim predame zabrani, oni upražnjavaju svojim ibadetim. I još to naziva ibadetima. Sjeku se savljama, proljevaju svoju krv i tako. Ovaj rafidizam je zapravo nastao kao refleks starih vatropokloničkih običaja i ubiđenja. I oni su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 I ovdje je ta paralela između zablude kršćana i zabude Rafidije. Jer je i jedne i druge iz prave vjere izveo ko? Preobraćeni židov. Je li tako? Rafidije je izvjere izveo Abdullah ibn Sebe. Židovski, jemenski židov. Je tako? Koji je iz lice prihvatio islam. A kršćane danas je izvjere izveo onaj koga oni Slave i veličaju i smatraju svjecem, a to je Pavla. To je Pavla koji se zvao Šaul, Židov, koji je bio poznat po proganjanju i ubijanju sljedbenika Isa alejselam u Kudsu. A onda je od Rimljana iznudio Ferma po pa otišu da može otići, da može otići u e, Damask da tamo progoni sljedbenike Isa alejselam. Jer su neki Havarijuni, dakle apostoli, učenici Isaja alaihissalam otišli u Damask. I tamo se počelo širiti, počela širiti prava vjera i te. je tako? Pa je on dobio taj ferman i otišao u Damask. Međutim, na putu do, do Damaska kao usnio je san da treba slijediti sa alaihissalam i prihvatio Isaja alaihissalam za poslanika, sallahu alaihissalam. I onda ga kao počeo slijediti. Međutim, je nakon toga otišao u Rim,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 dakle brojna vjerovanja stara vjerovanja asijska od konfučionizma od e, maniheizma brahmanizma dakle sve te stare zavrude su tu, su tu još naslagane i, i zalijepnjene ovo je dakle e, onako ukratko o itna šerijama, dakle da ne bi neko rekao da mi govorimo o nekim šijama koji nema na Dunjaluku ne postoji koji su nekad bili to su samo neke sekte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 o nekom o nekome, o nekome i nečem i nije istina ko što neki kažu zašto govorite o njima oni su daleko, mi imamo bližih neprijatelja, ne vallahi su blizu i eto ih tu vrte se okona svaki dan i stalno smo u opasnosti da oni svojim pritiskom preko zvaničnih institucija zato što imaju svoju državu i da, da putem dakle nekome tim diplomatskim putem vrše veliki utjecaj na naš narod i da je naš narod teško razuvjeriti danas i uvjeriti u kuvr ovih grafidija danas. Zato kažemo, zato kažemo kao što je rekao Fadl ibn Abbas, latat na une, antu na vanu krimuku. Nemojte se nadati da nas ponižavate, a da mi vas šta počastimo i da vam sv svaku čast ukažem. W anna kuf' eda ankum, i da vas ne ezijetimo, wa tu dunana a da vi nas ezijetite. Allahu yalamu anna alanu hibbukumu. Allah zna da mi vas ne volimo. Elat u hibbunana. I ne gradimo vas i ne korimo vas zbog toga što vi nas ne volite.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 izokrenut i izmijenjen. Od njihovih velikih dakle grijehova koji ih izvode izvjere je njihova, njihovo proklinjanje Ebu Vekra i Onara koji su prihvatili svi ashabi i idma Ashaba, znači konsenzus svih Ashaba je da je vlast pripala Ebu Vekru, a iza njega Omoru, a iza njega otmanu, a iza njega ali radi Allahman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 za proklinanjem Ebu Bekra i Jomera i spominjanjem Aiši radijallahu anhu ihafsi. i Hafsi. I smatraju to jednim od velikih jed, iba adeta. I tako se približavaju Allahu Subhanahu Wa A Allah i zbog toga kažemo da su Kafir. Zašto? Jer su proglasili Kafirima najbolje i preteč ovog umeta, za koji Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je samima zadovoljan. Za ehlul-bejt, za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 ne spadaju žena Allahovog poslanika sallaha Dok učenjaci kažu da je u Kur'anu gdje god je upotrijebljen termin ehlul bejt odnosio se na žena. Prema tome i na ovom je mestu odnosio se na žena. Gdje još kada su meleci došli Ibrahima tako? pa se on uplašio pa su oni došli sa radošnjom vješću, kako, vam ra'atu kaimetun fadahike, fa bi ishaqa, ishaqa A njegova žena je stojala i se, zato što se on bio i kad se oni rekli, da su oni i Allahovi meleci, a mi smo je obradovali sa ishaqom i posle ishaqa sa Jakubom. Pa se ona začudila začudila se, a onda Meleci kažu: "Etaja debine min amrilla. Zar se čudiš Allahovoj Allahovoj odredbi?" Rahmetullahi ve barekatuhu alejkum ehlul al bayt. Allahu Allahov, Allahov rahmet i barekat na vas ehlul bayt. Pa na se ovde odnosi na vas ehlul bayt? Na Ibrahima i njegovu ženu, je tako? Na Ibrahima i njegovu ženu. Odnosi se ehlul bayt i na žene odnosi i na žene odnosi i na žene dalje kada je Musa rođen pa je naređeno njegovoj majci da ga baci u rijeku pa je dospio na dvor Firauna pa kad je dospio na dvor Firauna došla je njegova sestra i rekla im hoćete li da vam kažem kad se dete rasplakalo i nije htjelo ničijem mlijeko da prihvati da vam kažem Šta? Hoćete li da vam pokažem ehlul bejt? Jel tako? Koji će se o njemu brinuti? A ko je ovdje ehlul bejt? Nakog će ukazati sestra Musava? Ukazati na njegovu majku. Pa odnosi se na žene ovdje ehlul bejt? Odnosi. Dakle, nigdje u Kur'anu nije spomenut termin ehlul bejt, a da se ne odnosi na žene ako čija, ovdje u ovom um, prvom um, ajtu gdje se odnosi na žene Allahu poslanika, ne odnosi se na njih. I još kažu, kontekst, kur'anski kontekst nije dokaz. Nije dokaz. Iako je došlo, dakle, u kontekstu govora o ženama Allah o, o, o ženama Allahovog poslanika sallahu alaihi Dakle, ona je smatra ashabi Allahu poslanika sallahu alaihi sallam kafirima, kafir je po tekstu Kur'ana.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 Pada znači, nije dokaz ni Kur'an, ni Sunnet. Sve to propada i pada u gudu. Inačem onda ostaje ovaj umet da vjeruje, u šta da vjeruje, ostalo mu samo da vjeruje u rafidijske izmišljotine. Da uzme kafi i da odatle uzma se vjeru. tako? Samo je tako ostalo. Zato kažemo za rafidije da su kafir. Kafirima su i smatrali dakle,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 İllah subhanahu wa taala kaže en nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Poslanik je preči vjernicima od njih sami. Wa azwajuhu ummahatum. A njegove žene su njihove majke. A njegove čije poslanikove žene su njihove majke. Zato kažemo uvijek Aisha radijallahu anha ummul mu'minin. Ai Aisha radijallahu anha majka pravovjernih. Ai Aisha radijallahu anha a kako oni kažu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 i on joj rekao da je zinalu čarka i potvorio je i počeo je proklinjati ti bi bio spreman da pogineš, ili tako? A preča je umul mu'minin po tekstu Kur'ana majka pravovjernih ti je prečao tvoje majke koja te je rodilo. Prema tome ako želiš da ti bude Aiša majka i da budeš od mu'minin od vjernika i mu'mina onda trebaš da osjećaš a išu majkom.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 I onaj ko nema ljubomore i nema potrebe da ustane protiv njih, njemu Aisha nije majka i on nije od mu'minina. Kao što ni oni nisu od mu'minin, sami po svom postupku Jer njima Aisha nije majka. Ako im nije majka, nisu od mu'minin. Prema tekstu Kur'ana. Jer ona je ona je majka mu'mina. Va ezvađuhu ummehatum. A njegove žene su njihove majke. Žena Allahog poslanika su naše majke. A oni njih proklinju. I odreću ih se. Tamam. I niste. I Aisha sigurno nije vaša majka. I mi kažemo da ste kafir. I da Aisha nije vaša majka. Allah subhanahu wa ta'ala u povodu Aisha i njenog slučaja objavljuje objavlje 16 ajeta sure nur da je očisti da kaže da je čisti od 11. ajeta Sure Nur do 26. ajeta Sure Nur ajete koji govore o njenoj čistoći i da je laž ono što su munafici munafici rekli za njim međutim njima to ništa ne smeta pored svih ih ajeta oni oni govore o ajši to, to što govore dalje ovo ih izvodi izvjeri, svakako. Kažemo, ne vjeruju u Kur'an ko što vjerujem. Ne vjeruju u poslanika sallallahu alaihi wa ko što vjerujem. Ne slijede poslanika sallallahu alaihi wa sallam ko što ga slijedim. Vjeruju u svoje imame da su preći i na, bliži Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa Njihov posljednji imam Njihov posljednji imam koji će se vratiti, mehdija, kad izađe, kako oni kažu, kako se spominje u Kafiju i ostalim njihovim knjigama. Kad izađe šta će rad, kaže ispunit će zemlju pravom. kakom pravno Kaže otići će do Kabura Allah, Poslovnika sala, pored kojeg sukupa su nebu Bekr i onda i onda ih izvaditi iz Kaburova i oživiti. Pa će ih onda običavati. Pa ih razapijet. Pa ih ubiti. Pa ih opet uživit. Pa ih ubiti. Pa uživit, pa ubiti. Pa uživit, pa ubiti. Pa uživit, pa ubiti. Pa dosta. Nije kaže dosta. Hiljad puta će ih proživit i ubiti. Zamislite te dječije mašte. Dječije kijivne. Je tako? Dječije pakost. Kad malo djete uridiš, poželio bi te sto puta da te ubije i da te... A, ah, ko malo dijete. Zbog čega? Zbog toga što je međusijska vjera propala za vrijeme Ebu Bekra Omer. Zato što su oni slomili vatropokloništvo. To je ta pravda koju će, kojom će oni ispuniti, kojom će njihov mehja kojeg čekaju ispuniti zemlju. Ubići ubići hiljad puta a onda će doći do, do kabra Allahu poslanika sallallahu alejhi ve pa će ga proživiti pa će mu poslanik sallahu alejhi ve sellem dati pa će ga sve poslanike pa će mu svi dati priseg kaže jedan od učljenjaka fala Allahu nisi rekli da će i nas proživiti pa da mu i mi moramo dati priseg do te mjeri s druge strane koliko je kontradiktorno njihovo vjerovanje da je Alija radijallahu anhu tekstom objavom oporučen da bude iman posli poslanika sallaha alijesu sa stvarnošćom i sa onim što oni sami prenosi i bilježe. kažu Alija radijallahu anhu je Allahovo modern nasljednik i za poslanika sallaha alijesu dobro Zašto onda nije bio halifa iza toga kaže Allah je htio da on bude halifa iza poslanika sallallahu alejhi ali nije htio Omer je Abu Bekr pa dobro čija se ovde volja realizuje jel to je volja Omerova jačana od od volje Allaha subhanahu wa taala Firaun je htio da ne dođe Musa alejhi selam pa je klao židovsku djecu jel tako ubio je čim se rodi da ne bi došuo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 Hrijo, Ali radi hanu se boju. S druge strane, govorite o njemu čudesa. Da je bio najhrabriji, najjačiji, najsnažniji. Je li tako? Da je na hajberu onog židova što je ga izizivu na dvoboj, kad je ga raspolutio, raspolutio njega i zemlju i sedam zemalja i došao do rogova bika koji nosi tih sedam zemalja i kaže da nije Džibrijil se poturio, čitav dunjalog halač bio. I Osijek koji je Džibrilu kaže pola krila. I on se tako jak i hrabar boju Omer. Radi Ne Nespojivo. Ne može to razum prihvat. Ali je radi Allah za kojeg prenose čudesa. Da je na Hajberu skinuo kapiju koju ne može nositi 40 ljudi. Kad je izgubio štit nije imao čime da se štiti. Izgrabio tu kapiju i nju unosio kao štit i zamislite sad kolika je ta kapija koju mora nositi 40 ljudi kažu, ali kako je onda se borio kad je toliko kapiju nosio nije moku niko prijeći, sprijedani prijedan je od pozari každje otvorio možda prozor pak prozor malo dakle ne prihvatljivo, kako je moguće da Alija radijallahu anhu nije Ebu Bekra istinski prihvatio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 On kaže, ko? Ebu i Omer i Osman. je tako? Oni to prenose u Nehđul Belaga. Oni to prenose u Nehđul Belaga. Onda kažu da mu Ebu Bekri, Omer i Osman da smo oteli vlast. Druga stvar. Druga stvar. Dakle, kaka, kako je ali radijallahu an volio Ebu Bekra, Omera i Osmana? Najbolje dokazuje činjenica da je prvom svom sinu koji mu se rodio poslije Hasan i Huseina a nakon smrti Allahog poslanika i smrti Fatime radijallahu anhu ženio se mnogo puta i imao dosta sinova prvog sina nadio mu ime Muhammed a nakon toga mu se rodio sin kaže ko najprečeje da bude onaj ko ne slijede pa nadio drugom svom sinu nakon tog Muhammeda koji je poznat kao Ibn Hanefije sin Hanefije nadio sinu ime Abu Bakr pa nakon toga Sina dobio pa nadio si ime Umar. Pa nakon toga Usman. Pa on da njegov sin Hasan. Srom sinu nadio ime Abu Bekr. Drugom sinu Umar. Trećem Usman. Dali Hussein radi Allahu anhu. Pa je nakrbali, kada sunapali Huseina radijallahu an, da ga ubiju, prvi poginu oko, Ebu Bekr, sin Ali. Braneci Huseina radijallahu an, pa drugi poginu oko, Umar, sin Ali. Pa onda, Ebu Bakr sin Huseinu. Pa onda, Umar, sin Huseinu. Pa vi sad,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 kako da se odreknem ashaba moga djeda? Misleći na poslanika sallaha riz. Kako da ih se odreknem? Pa su oni rekli Rafednak. Odbijam, ne prihvatam. Pa je on rekao Rafedtumuni odbijatem, odbijatem i odatli su oni Rafidije. Rafidije. Zato što su odbili da ga prihvate. Na isti način se može reći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 nego je tu stvar dogovora muslimana, dogovora Muslimana. E, njihova, znači e, njihovo vjerovanje, njihovo prisustvo je bilo tajno, bilo tajno, sve do tri stoljeća kada su Benubu Buve, Benu Buve osnovali državu, zauzeli Egipat i Siriju, Egipat i Siriju i osnovali tu Fatiminsku državu o kojoj I tad su prvi put proglasili svoje vjerovanje. I počeli njemu pozivati. I one koji su se odazivali davali im položaje visoke i tako A ehlu sunet su I proganjali. Kao što ih tlače i danas i proganjaju. Pa danas u području Belušistana, u samom Iranu, živi oko 12 miliona muslimana, sunina. Koji nisu stanovnici trećeg reda. Najzadnjeg mogućeg reda koji postoji. Sam grad Bam koji je zadesio Zemljotris je prije 80 godina bio čisto sunijsko naselje. Pa su one onda strateški smišljeno došli da, dakle, tu prošire svoj utjecanj. Pa su prvo pobili sunijske učenjake koji su tu življeni. Protjerali pobili, porušili njihove džamije, je tako? a onda izgradili svoje Husejnije i počeli pozivati. I u roku od 80 godina su grad Bam od čisto sunijsku mjesta i naselja pretvorili u čisto činsko naselje. I tamam kad više nije bilo ni jednog sunijskog uha, kako mi kažemo, u medinetu Bam, u gradu Bam, njega je zadnje si u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 I naš narod zadržavaju zabludi po pitanju po pitanju ovih prokletnika koji proklinju trvake ovog meta i naše majke i one sa kojim je Allah bio zadovoljan i one sa kojim je Allah poslanik, vselem, bio zadovoljan i umru zadovoljan sa njim od tih dakle sekti koje su napredovale i razvijale se posebno nakon proglašenja ove države u Egiptu, od strane Beve Bubeji, za koje su učenjaci Hlusuneta svi rekli da su keapiri, najopasnija i najžešća u svom kufru i dalaletu od čijskih sekti, od rafidijskih sekti, su Batinije, koji su 317. godine došli kao na hađ i usred hađa počeli ubijati hađe u Haremu Meke, pobili dosta hađija, većinu hađija, iščupali hađaru Esved iz Keabe,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 ponovno ga vratimo. To su, to su naši prijatelji koji nam nude zbližavanje, koji nam nude zbližavanje Ali se nadaju da to zbližavanje bude samo s jedne strane. Jel tako? Mi ćemo ostati na svom rafidizmu, a vi se malo zbližite sa nama. i vi izvjere, kao što smo mi izvješli pa da budemo isti. To je njihovo, to je njihovo nadanje. Dakle, njihovo, uh, njihovo uh, širenje i snaženje počinje od tog, od tog trenutka. Tu državu koju spominjamo nju je srušio Salahudin jubi. Prije nego što je se okrenuo u vrat protiv Krstaša okrenuo se u vrat protiv Rafidija. Rastiruo ih, srušio im državu, zatvorio Azhar koji su oni osnovali u suninskoj sredini samo s ciljem širenja Rafidijskog mezheba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 Salahudin a dakle kad je ušao, zatvorio razad i zabranio melmutor, izabranio meluto. I, I ovo ovaj je bio povod da se okrenuo pričati o, o rafidijama. Dakle, da ne bi ne nasjeli, da ne bi naši ljudi nasjeli na to da se radi o nekakvim sitnim razlikama između nas i šija, to su samo neki ičti hadati, tako? Ičtihad, u kojem je dozvoljeno razilaženje i tako dalje, eto, tu je taj čtihad u kojem se oni sanama nama razilaze. razilaze. se sa u Kur'anu, razilaze se sa u sunnetu. Razilaze se sa ako se u tom dvome razilazi, Ako se razilazi sa u Kur'anu i sunnetu, onda se razilazi sa nama u svemu, zapravo nema i sa ništa. Ono što ne može čitav Dunjalog da dokaže da je ovaj Kur'an ne taknut i da je istina od Allaha subhanahu wa ta'ala je oni su oni su sebi uspjeli dokazati da je ovaj Kur'an izminen i da ne vjeruju sunat Allahovu postanika sallahu alaihi ve sellem oni dakle po svom tom vjerovanju da je Alija radi Allahov anhu oporučen i ostavljen i bore se za njegovo pravo iako sami prenose kao što sam spomenuli u Nehđul Belaga Spominju predaju od ali radi anhu gdje on kaže da kad se, uh, gdje on govori kad je izabran, kad je postavljen za halif kaže inama šura ali mu hagyom ensa, ali ja govori. Šura pripada jansarijama mu hadžerima jensarijima. Znači nije objavom nego šura pripada. Šura, tako I dahtaru rađulan kad iz, izaberu čovjeka wasem muhu imamen i nazobu ga imamu, kane dalike, lilda to je sanjim Allah zadovoljni. Zašto ovaj umet se neće složiti na dalao, dakle složi da on imamo da im. Falei se li vaibi anjahtar. I ne može onaj koji nije bio prisutan posli toga, nema izbora onaj koji nije bio tu prisutan poslije toga ne ima izbora. Vala li l'hadiri niti onaj koji je prisutan smije odbiti. Gotovo je, svi se složuju, mora šitni prihod. I on je to znao i on je sam dao prisegu Ebu Bakru. I kako prenose od njega oni šije da je klanjao pet dnevnih namaza za Ebu Bakru. U mesti Allahu do Allahog poslaninka sallaha Dakle, od njega sami donosi dukaz protiv, protiv sebe. Ovdje, dakle, imam dosta tih podataka iz njihovih knjiga, dakle, iz njihovih knjiga koji su protorijeće njihovim današnjim, današnjim stavovima i nespojive sa, sa, njihovim, sa njihovim ponašanjem. E, zato na kraju, na kraju govora o Rafidijama, Ibn je na kraju kaže da Rafidija može biti samo onaj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 Zato mi na kraju opet ponavljam one stihove od Fadl ibn Abbasa je kaže radijallahu anhu za ati znači, la la tatma'u an tuhinunana se nadati cenati danas ponižavati el tako vanu Krimu a da mi vas počastimo svom počastu. da vam kažemo svaku počast wa annaku fa'ad 'ankumu idha se sustegnemo od togadavas aziyatimu wa tu'duna adawina as u našim majkama u našim pretecima i najboljim pripadnicima ovog Allahu Allah zna da mi vas ne volimo wala nalumukum alla tuhibbuna i mi vas nakorimo zbog toga što vi nas ne volite zato neka se Naši ljudi, na ovim prostorima običnjaci okrenu Allahu subhanahu wa taala izahvale Allahu subhanahu wa taala što ih je učinio odsledbenik ahlsunnetu wal jamaat. I što ih nije iskušao fitno rafidizma. Nek zahvali Allahu subhanahu wa taala inexteroriste drži ispravne vjere na koju je bio Muhammed sallallahu alejhi i njegovi najbolji ashabi ridwanu tehali. I naše majke Džene Allahu poslanika sallallahu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 pa je halifu nagovarao, iako se mongolska opasnost i prijetnja približavala Bagdadu, nagovarao non-stop halifu da šalje vojsku na teren. Tako da je u trenutku kad je holako bio na kapijama Bagdada, u samom Bagdadu bilo tek desetak hiljada konjenika. Svu vojsko rastirao po islamskoj državi. Ostavio Bagdad bez odbora. A onda nagovorio Abbasijsku kalifu da izniđe sa sedam štotina najuglednijih vezira, učenjaka da sklopi kao mir sa vođom mongolske vojske. Pa ih je holako svp ubio. A ostavio halifu, nije smio halife. Pa ga onda Mohamed ibn, ibn Al-Tamina govori da ubije i halifu. Da ubije i halifu i sedamne članova njegove najjužjej porodice. I onda se naslađivo u toj sceni ubijanja halifej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 Vojskoveć, Bogolskom. Mongolskom vojskovoj. To je suština rafidizma. I njihugog tukijaše. I evo i danas je Bagdad pao, kako? Ostalo još uvijek muhameda ibn al-Kamija. I danas je Bagdad pao ulogom rafidija. Uz bivanjima u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 Jer je njihovo vjerovanje slično. Ovi vjeruju da je Isa a Bog, ovi vjeruju da je Alija. Ovi imaju svoje naricanje i paganske običaje, ovi imaju svoj I bliži su. A sad ni jedni ni drugi nemaju ništa. I odrećemo se jedni i drugi. I pred ljudima i pred Allahom subhanahu wa ta'ala. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da na dan proživljenja ne budemo zajedno I da ne budemo skupa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 Ovaj, uh, širka do uh, onih koji su najbliži ahlu sunnetu a to su zaidije koji, koji imaju mu'tazili iz kovi koji su mu'tazili i negiraju Allah subhanahu wa ta'ala svojstva negiraju svojstva Allah subhanahu wa ta'ala i vjeruju da počinila celku greha da će biti da je na menzili, menzili te. znači na menzili između dvije menzile, nije ni, ni kafir ni ni Musliman. Ali to je na dunjalu a na sudnjem danu da će biti vječno u vatri. Znači nisu ehlu sunnetskog vjerovanja. Zato kažemo, često spominjemo, znači ne vjeruju u Allaha ko što treba da se vjeruju, ko što mu'mine vjeruju. Ne vjeruju u poslanika sallalihi sallalihi sallalihi sallalihi ko što mu'mine vjeruju. Je tako? Ne vjeruju u Kur'an ko što mu'mine vjeruju. Ne vjeruju sunnet ko što mu mi ne vjeruju. Je tako? Ne vjeruju ni u što, što mu'mine vjeruju.